«Вчора ввечері ви сиділи на ньому?» «Так, відповів, і переплетені на череві пальці заворушилися. Але я не розумію вас. Вже гадаєте?» «Ні, рішуче поклав Краєва тривозі хаблак. Звичайно, ні, шановний панас Сергійовичу. Однак нам треба з'ясувати, хто відчинив вікно і кові. До речі, ви весь час сиділи на цьому місці?» Так, спочатку і до того моменту, ну, з коли згасло світло. «Поки не запалили сірник», – уточнив Балясний. «Скільки минуло часу від тоді, коли згасло світло і до того, як Данько запалив сірник?» Хаблак знав, що саме Данько запалив першого сірника. Потім палили ще хто і коли важко було встановити. Але першого запалив саме Данько. Балясний трохи подумав. Відповів не зовсім упевнено. «Даю півхвилини, Може трохи більше». Ніхто не міг відповісти точно, скільки часу мав у своєму розпорядженні злодії. Родні казали Секунд двадцять інше, близько хвилини, Донько вважав тридцять тридцять п'ять секунд. І ось Балясний підтверджує це. Півхвилини зовсім небагато, і розрахунок у злодія мусив бути точний. «Коли згасло світло, ніхто не підходив до вікна», – запитав Хаблак, «адже тільки біля вас було розчинене». Так, єдине розчинене вікно, і, по-моєму, ніхто в темряві до мене не наближався. Хаблак підійшов до столу, на якому вчора стояла кіфська чаша. «Пересядте, будь ласка, на той стілець, де сиділи ввечері», – попросив. Балясною зітхнув чимось, жалібно і пересів обережно на край стільця. Хаблак прикинув на око відстань від столу до вікна. Приблизно чотири метри, констатував, переміряв кроками так, чотири метри. За 30 секунд можна було тихенько підскочити до столу, схопити чашу і викинути її урожінне вікно. Можна, ствердив директор. І я так гадаю, хаблак сів на якийсь стілець попід стіною, зіркнув на годинник, витримав 3-4 секунди. Ручко підвівся, ступив кілька пружних кроків до столу, удач, що схопив щось на ньому, повернувся до вікна, ступив ще крок, розмахнувся, ніби викинув у нього, і зиркнув на годинник. «Ще шість секунд, разом десять. Накинемо три-чотири секунди, щоб непомітно повернутися на своє місце, а відштовхнути сусіда, аби потім підтвердив, сидів весь час і не підводився». І стільця ризиковано заперечив директор. Міг промахнутися, розбити вікно, наробити галасу. Балясний якось винувато посміхнувся і додав. Ніхто не міг викинути чашу у вікно. Це чому ж різко обернувся до нього Хаблак? Бо вікно цей час закрили шторою. Точніше всі вікна. Хоролецький демонстрував фільм, на вулиці ліхтарі. Але ж може... Не закрили зовсім, у хаблака ще жевріла якась надія. Ну як? Залишилось приблизно на долоню. Балясний підвів якусь пітнюву руку. таку щелину чашу ледь просунеш. Я там усе ж сидів поруч і неодмінно помітив би. У хаблака на мить вирухнулася неприязнь до цього чарування. Їхня перша так гарно вибудована версія Одразу лопнула, як миль на булькаві, сліду не залишилося. Але чому він сердиться на балясного? Дякувати треба чоловікові, що розслідування не пішло хидним шляхом. Скільки часу могли б змарнувати? Якщо він сам, на мить врухнулася думка, проте капітан одразу відкинув її, як недостоїв. Якщо балясний був би, причетний до крадіжки чаші, Неодмінно охопився б за зазувену версію. Вона, так би мовити, працювала на нього. Та який розумний злодій дасть запідозрити себе одразу? А те, що він має справу з людиною розумною і далекоглядною, Хаблак відчував інтуїтивно. Певно, вона продумала свої дії не на один десяток кроків уперед. Хаблак відпустив Балясного. Директор дивився на нього запитувально. Однак, що міг сказати йому капітан, що розслідування поки що фактично не зрушилося з місця? До кабінету зазирнув Петренко. Хаблак подивився на нього з надією, проте партург у відповідь лише знизав плечима. І все ж він приніс добру звістку.